«Максим, що ти, Юлько? Він найлагідніший чоловік і батько у світі. От тільки не дає мені з хати вийти, навіть на трошки. Мій також. Може це так, поки вагітна, потім минеться? Боїться за тебе, Юлько». Напевно боїться, що я, як Вікторія, зникну. Та що ти, Юлько? З Вікторією зовсім інше. Софія, яка вона була? Краща за мене. Ти ж добре її знала. Вітка. Вітка, красуня, розумниця. «Куди мені до неї?» «А отакого не кажи. Вона – це одне, а ти – інше. Ти лагідна, ніжна і дуже гарна, тільки іншою красою. Але чому вона покинула його?» Він так страждав, мучився, навіть пити почав. Це ж треба зовсім розуму не мати, щоб покинути такого чоловіка. Юлько, ти ще маленька. Поживеш – зрозумієш. Вікторія не любила Василя. Він чудовий, гарний, лагідний, добрий господар, дба про неї, прощав усе, а вона – не любила. Любила того в Ленінграді? Не дивно. Професор, посада, квартира. Юлько, не смій так провіту. Вона його не за посаду покохала. Мені за Василя боляче. Як ти гадаєш, він її зможе забути? Я так боюсь, що колись у світлих оченятах Юльки збиралися сльози. А це даремно. Живи спокійно, носи маля, Василь тебе любить. Наче на доказ її слів у двері постукали. Юлю, ходімо додому, вечеря готова. Як солодко розриватися між каструлею на плиті, пелюшками у пральній машині і крикливим синочком у колисці. Важко та солодко. І вже зовсім не до речі були оті чотири пари на день. Не хотілося та довелося. Всю її шахтарську платню з'їли машина і гараж. От де Максим показав себе у всій красі. Софія Андріївна, я захоплююся вашим чоловіком. Висловлювала свої почуття за гуртожитком Лариса Антонівна. Жінка козацької статури з гучним командирським голосом, який чутно було з першого поверху на п'ятий. Від її потужного рику найбільші порушники порядку не шкли в кутку, мов миші, зачувши кота. Отак задурно вона нічого не хвалила. Тому слова захоплення були Софії особливо приємними. Оце мужчина за місяць вимурував гараж, любо глянути. А мій дебілко вовтузиться другий рік, як жаба у болоті. І тільки яму під фундамент викопав. Ото й дебілко, інакше дружина його не називала, Може б і фундамент заклав і стіни, Та без команди дружини боявся кроку ступити. А їй все недогода. То не в тому місці, то заглибока, то замілка.